Він мовчав надто довго, а потім уважно подивився і сказав три простих слова. любов, вірність, віра». По спині знову побігли мурашки. Я хитнула головою, скидаючи з себе мару. Занадто далеко ми зайшли, нас обох трусило. «Гаразд», – сказала я, – «ми почали з кінця, а тепер повернемося до початку». Так безпечніше прийти до рішення? Чому ти припхався на цю ферму? Я давно знаю Джека. Він написав, що в них чергове збіговисько, і я приїхав все просто. Так все було надто просто. Крім того, що я вже встигла почути. Звідки ти знав, що діяти треба саме так? Запитала, дивлячись у його очі. Помітили, що він завагався, і на якусь мить у глибині зіниці Виникла крижинка маленької брехні, точніше зародок вагання. Сказати чи не сказати? Мати! Коротко вимовив він, ніби підписуючи собі вирок. Все зійшлось і стало на свої місця. Швидко-швидко згорнулася книжка, розсипалися пазли, склалися у штабелі білі стіни лялькових будиночків, килимком згорнулася трава. Світ став білим. Я знову стояла на одній нозі, на маленькому кольоровому клаптику, як і раніше. Місіс Магдін добре вивчила мене за три дні. Мені здавалося, що я слухаю її, а насправді вона дослухалась до мене. Ось звідки цей погляд відсторонений і водночас надто уважний, ніби вона заглядає за межі райдужної оболонки всередину, в мозок. У душу, кудись далі, можливо, у колодязь своєї молодості. Крізь мене. Вона чудова жінка, сказала я, ледь ворушичи крижаним язиком. Я рада, що ми познайомилися. Вона дуже тебе любить. Любила, поправив він, так само ледь розліплюючи губи. Вона померла п'ять днів тому. Дочекалась мене, розповіла про тебе, змусила шукати. І відійшла спокійно. Отже, вілла на березі, й білий лімузин, пробурмотіла, Це все не жарти, я запропонував інше, нагадав він ображеним тоном. Але ж я сказала про це. Мені було насправді боляче. Так ніби мені з зубів одночасно викручували голкою всі нерви без наркозу. Невже це унеможливлює решту? У цьому мить небесні сили так само працювали над його зубами. «Я розумію», – після паузи сказав він. «Тобі це здається брутальним?» «Я так і знав». «Мати казала, що ти надзвичайна. До речі, ти дуже на неї схожа. Вона вважала мене втраченим, варіятом. Але ми з нею були однакові і завжди відчували одне одного. Вона знала, що мені потрібно. І завжди мала рацію. Вона сподівалася». Я дивилася на нього вже здалеку, на перший плаский погляд все було і справді брутально просто, мати пригляділа невістку. Але було ще щось, що не давало мені змоги лишитися на березі океану на віллі з італійськими фонтанами та меблями, котроїсь із людовиків. Він не міг цього збагнути, і мені довелося виставити купу безглуздих умов, а потім ми замовкли. Сіли в авто, він опустився вверх, вітер більше не лоскотав моїм волоссям його чола, а за півгодини ми зупинились біля мого готелю. На ранок у мене виліт до Чикаго. Він мовчав, і це було добре. Якщо ти передумаєш, сказали його очі, і він поквапився відвести погляд. Гаразд, мовчки, відповіла я. Я знатиму, що. Крапки, крапки, крапки. Хотіла щось записати. Щось важливе або неважливе. Яка різниця? Нехай лишаються ці крапки. Вони як дощ на асфальті. Чикаго. Чикаго йду додому. Мій дев'ятий готель за місяць. Прокидайся о сьомій двадцять сім, враховуючи зміщення в часі. Це ж та сама п'ята. Варю каву. Нічне життя. Негритянський джаз у клубі до третьої години. Музика, як дим з сигари, в'ється і не закінчується. Озеро Мічиган. Нереально брюзова вода. Завтра божевільний багатогодинний переліт. Чикаго, Вашингтон, Відень і додому. Часова яма. 15 годин коту під хвіст. Америка – велика країна. Побудована на крові. У ній, мабуть, не складно жити, якщо маєш голову на плечах».